Усі в кімнаті аж попадали з реготу. Герміона вся витяглася, очі звузились, а у волоссі, здавалося, проскакували іскри. «Ні!» – її голос аж зривався від злості. «Я напишу вашій мамі!» «Не напишеш!» – перелякано позудкував Джордж. «Напишу!» Герміона була непохитна. «Вам я не можу заборонити жерти різну гедоту, але годувати нею першокласників ви не маєте права!» Фред і Джордж стояли, мов, прибиті. Судячи з їхнього вигляду, Герміонина погроза виявилася ударом нижче пояса. Вона останнє грізно на них зиркнула, тоді шпурнула Фредові його записник та пакет із завиванцями і покрокувала до свого крісла біля каміна. Рон тим часом так утиснувся в крісло, що ніс стирчав на одному рівні з коліньми. «Дякую за підтримку, Роне!» – в'їдливо кинула Герміона. «Ну, ти ж і сама упоралася!» – пробелькотів Рон. Герміона кілька секунд дивилася на чистий пергамент перед собою, а тоді нервово буркнула. «Погано! Я тепер не спроможна зосередитися! Йду спати!» Вона відкрила портфель. Гаррі думав, що Герміона почне викладати підручники, але вона натомість витягла звідти якісь дві безформні вовняні речі, поклала їх обережно на столик біля каміна, накрила зверху кількома зіжмаканими клаптями пергаменту та зламаним пером і відступила назад, щоб помилуватися цією картиною. «Що ти таке виробляєш? Скажи, заради Мерліна!» боязко глянув на неї Рон, ніби вона втрачала глузд. «Це шапочки для ельфів-домовиків, радісно пояснила вона, запихаючи підручники назад у портфель. «Я їх зв'язала влітку. Без чарів це тривало досить довго, але тепер у школі справи підуть веселіше. «Ти залишаєш тут шапочки для ельфів-думовиків?» – поволі перепитав Рон. «І ховаєш їх під купою сміття?» «Так!» – з викликом підтвердили Герміона, закидаючи на плече портфель. «Ну так не можна!» – розсердився Рон. «Ти хочеш хитрощами примусити їх узяти ці шапочки. Ти хочеш випустити їх на волю, хоч самі вони того, можливо, і не бажають. А вже ж бажають! Вони хочуть бути вільними!» – негайно заперечила Герміона – але її обличчя почервоніло. «Роне, не смій чіпати шапочок!» Вона розвернулася і вийшла з вітальні. Рон зачекав, доки вона зайде до дівчачої спальні, а тоді прибрав з вовняних шапочок зайве сміття. «Нехай хоч бачать, що беруть!» – рішуче сказав він. «Ну що ж! Арон згорнув пергамент, на якому написав заголовок Снейпового реферату. «Немає сенсу зараз над цим сидіти. Без Герміони я все одно нічого не напишу. Поняття не маю, що робити з тим місячним камінням. А ти?» Гаррі похитав головою, помітивши, що при цьому посилився біль у правій скроні. Він згадав, продовжелезний реферат на тему «Воїн між велетнями». Йому аж запекло від болю. Чудово усвідомлюючи, що зранку шкодуватиме про невиконані сьогодні домашні завдання, він шпурнув підручників в портфель. «Я теж піду спати». Дорогою до спальні проминув Шеймуса але не глянув на нього. На мить, здалося, ніби шейму схотів з ним заговорити. Та Гаррі пришвидшив крок і незабаром опинився в затишку гвинтових кам'яних сходів, уникнувши чергової суперечки. Наступний ранок був такий самий свинцевий та дощовий, як і попередній. Під час сніданку, Гегрида знову не було за вчительським столом. «На щастя, і Снейпа немає», – підбадьорливо мовив Рон. Герміона відверто позіхнула і налила собі кави. Була чимось дуже задоволена. А коли Рон поцікавився, що її так тішить, одразу відповіла. «Шапочки зникли!» Схоже, що ельфи-домовики таки прагнуть свободи. А я б не був такий переконаний, ущипливо заперечив Рон. Може, твої шапочки не схожі на одяг? Мені вони взагалі нагадали не шапочки, а сечові міхури з вовни. Герміона не розмовляли з ним цілісінький ранок. Після двох уроків замовлянь були два уроки трансфігурації. І професор Флитвік, і професорка Макгонеґел перші 15 хвилин своїх уроків нагадували учням про важливість сов. «Ви повинні пам'ятати», – казав письклявим голосочком професор Флитвік, що, який завжди, сидів на цілому стосі підручників, щоб його було видно за столу ці іспити визначать ваше майбутнє на багато років наперед. Якщо ви ще й досі серйозно не задумувалися про кар'єру, то для цього вже настав час. А тим часом нам доведеться працювати ще ретельніше, щоб потім ви не кусали собі лікті на іспитах. Після цього вони понад годину пригадували замовляння-викликання, що їх, як казав професор Флейтвік, треба буде добре знати для отримання сов. А наприкінці уроку він завдав їм чимало домашньої роботи з замовлянь. Те саме, якщо не гірше, відбувалося і на уроці трансфігурації. «Ви не отримаєте сов!» Суворо проголошувала професорка Макгонеґел, без повної самовіддачі, а також без оволодіння теорією та практикою. Я вважаю, що всі учні нашого класу, якщо старанно працюватимуть, гідні СОВ. Невіл приречено зітхнув. Так, лонгботме, тебе це також стосується додала професорка Макгонагіл. Тобі просто не вистачає впевненості. Отож, сьогодні вивчаємо закляття «щезник». Воно простіше від закляття «зявник», за яке ми візьмемося аж тоді, як настане час, здавати ночі. Та однак це будуть, мабуть, найскладніші чари які вам доведеться виконувати для отримання сол. То була правда. Закляття «Щезник» виявилося страшенно складним. До кінця другого уроку ані Гаррі, ані Ронові так і не вдалося примусити щезнути слимачків, на яких вони тренувалися. Хоч Рон з надією казав, що його слимачок став нібито блідіший. А от Герміона з третьої спроби успішно щезнула свого слимака, заробивши від професорки Макгонеґел десять очок для Гриффіндору. Їй єдиній професорка не дала домашнього завдання. Усім іншим було наказано цілий вечір працювати над закляттям, щоб назавтра зі свіжими силами знову взятися за слимачків. Налякані обсягом домашньої роботи, Гаррі з Роном цілу обідню перерву стерчали в бібліотеці, вишукуючи інформацію про достосування місячних каменів у виготовленні настоянок. Герміона, яка й досі сердилася на Рона за образливий наклеп на її вовняні шапочки, з ними не пішла. Після обіду, коли вже мав починатися урок догляду за магічними істотами, в гарі знову розболілася голова. День став холодний і вітряний, і коли вони прямували галявиною до Гегридової хижі на узлісі забороненого лісу, то час до часу відчували на обличчі краплини дощу. Професорка граблі Планка чекала на учнів метрів за десять від Гегрідових вхідних дверей, а довгий складений стіл перед нею був засипаний гілочками. Коли Гаррі з Роном туди підійшли, то почули за спиною вибух реготу. Озирнувшись, побачили, що до них наближається Драко Мелфой в оточенні звичної зграї своїх слизеринських посіпак. Він явно бовкнув щось дуже кумедне, бо Креб, Гойл, Пенсі Паркінсон та інші не переставали голосно геготіти її біля складеного столу. Судячи з того, як вони поглядали на Гарі, неважко було здогадатися, кому був присвячений жарт. «Усі зібралися?» – гримнула професорка Граблі-Планка, коли зійшлися і слизеринці, і грифіндорці. «То починаємо!» «Хто мені скаже, як називаються ці штуки?» Вона вказала на купу гілочок перед собою. Вгору злетіли Герміони на рука. А за її спиною Драко Мелфой шкірив передні зуби, перекривляючи її і показуючи, як вона аж підстрибує, щоб звернути на себе увагу. Проте регіт Пенсі Паркінсон перетворився на вереск, бо гілочки на столі раптом підскочили і виявилося, що то були крихітні, дерев'яні, ельфоподібні створіннячка. Вони мали бурі сучкувати рученята і ніжки, по два відростки пальчики на кожній долонці та куменні пласкі мордочки з кори, на яких поблискували карі жучки-оченята. о захоплено вигукнули парваті і лаванда, добряче роздратувавши Гаррі. Можна було подумати, що Гегрід ніколи не показував їм вражаючих істот. Ну, нехай флоберв'яки були трохи нудні, але ж саламандри і гіпогрифи були доволі цікаві. А вибухозаді скрутий, можливо, аж занадто. «Дівчата! Прошу тихіше!» цитьнула професорка Граблі-Планка, жбурнувшись створінням патичкам пригорщу якогось бурого рису. Ті миттю накинулись на їжу. То хто знає назву цих істот? Міс Грейнджер? Це посіпачки, випалила Герміона. Охоронці дерев живуть переважно на чарівнопаличних деревах. «П'ять очок для Гриффіндору», – сказала професорка Грабліпланка. «Так, це посіпачки. І, як правильно зазначила міс Грейнджер, вони переважно живуть на деревах, з яких виготовляють чарівні палички. А чи знає хтось, чим вони харчуються?» «Мокрицями», – миттю відповіла Герміона. І Гаррі тепер зрозумів, чому ті, нібито зернятка бурого рису, ворушилися. А ще яєчками фей, коли можуть їх роздобути. Молодець, отримуєш іще п'ять очок. Отож, якщо вам будуть потрібні листя чи кора дерева, на якому оселився посіпачка, то варто запастися мокрицями, щоб його задобрити або відвернути увагу. На вигляд вони не дуже небезпечні, однак, розгнівавшись, штрикатимуть вам у очі пальцями, а пальці в них, як бачите, дуже гострі і абсолютно небажані поблизу ваших очей. А тепер підходьте ближче, беріть мокрець та посіпачку, тут має вистачити по одному на трьох осіб, і вивчайте їх детальніше. До кінця уроку Кожен має здати мені малюнок посіпачки з позначенням усіх частин його тіла. Учні зібралися довкола столу. Гаррі зумисно обійшов його ззаду, щоб опинитися біля професорки граблі планки. «А де Гегрід?» – поцікавився він, поки інші вибирали посіпачок. «Тебе це не стосується!» – жорстко відрізала професорка так само, як і колись, коли Геґрід не з'явився на урок. Тупо осміхаючись усім своїм гострим обличчям, Драко Мелфой перехилився через Гаррі і вхопив найбільшого посіпачку. «Можливо, – впівголосо процідив Мелфой, щоб його почув тільки Гаррі, – можливо, той тупий лох сильно покалічився». «Можливо, ти теж покалічишся, якщо не заткнешся», – краєм рота просичав Гаррі. «А, можливо, він зв'язався з тими, хто завеликий навіть для нього? Короче, ти ж кумикаєш, що я маю на увазі?» Мелфой відійшов, огідно шкірячись на Гаррі, а того раптом замлоїло. «Невже Мелфоєві щось відомо? Зрештою, його батько – смертежер. А що, як він володіє такою інформацією про Гегрідову долю, яка ще не дійшла до ордену? Він поспішив навкруг столу до Рона Герміони, що сиділи на впочіпки на траві і переконливо вмовляли посіпачку не ворушитися, щоб вони могли його замалювати. Гаррі витяг пергамент і перо, присів біля них і пошепки переповів щойно сказаним Мелфоєм. «Ну, Дамблдор знав би, якби з Гегрідом щось сталося», відразу сказали Герміона. «Мелфой лише зрадіє, якщо ми занервуємо. Він тоді зрозуміє, що ми не знаємо, що відбувається. Гаррі, не звертаймо на нього уваги». «На, «Краще потримай посіпачку, щоб я змалювала його личко». «Так», – почувся неподалік лінивий Мелфоїв голос. «Мій старий балакав днів два тому з міністром, і, схоже, короче, що міністерство вирішило серйозно взятися за цю типа школу з її лажовим рівнем навчання». Тому навіть якщо той здоровенний дебіл з'явиться тут знову, його відразу звідси викинуть». «Ой!» Гаррі так міцно стис посіпачку, що той мало не тріснув. І у відповідь дрепнув йому руку своїми гострющими пальцями, залишивши два глибокі порізи. Гаррі його відпустив. Креб і гойл, що вже гутіли, – уявляючи, як виженуть Гегрида, заіржали ще голосніше, коли посіпачка, ця крихітна людинка-гілочка, помчав, що духу ліс, і незабаром зник між корінням дерев. Коли в далині пролунав дзвоник, Гаррі згорнув свій закривавлений малюнок посіпачки і подався на гербалогію, перев'язавши долоню герміоненою носовою хустинкою. Мелфоїв глумливий Регет і далі дзвонив йому у вуха. «Якщо він ще хоч раз обізве Гегрида дебілом, процідив Гаррі...» «Гаррі, ну не заїдайся ти з цим Мелфоєм. Не забувай, що він тепер староста і може серйозно ускладнити тобі життя. цікаво знати, «Як іще можна ускладнити мені життя?» – саркастично відрізав Гаррі. Рон реготнув, але Герміона спохмурніла. Вони пленталися вздовж овочевих грядок. Небо ніяк не могло вирішити, розродитися йому дощем чи ні. «Я хочу єдиного, щоб Гегрід якнайскоріше повернувся» тихенько сказав Гаррі, коли вони підійшли до Оранжерей. «Тільки не кажи мені, що ця граблі-планка краща вчителька», погрозливо додав він. «Я й не збиралася», заспокоїла його Герміона. «Бо вона ніколи і близько не зрівняється з Гегрідом», рішуче заявив Гаррі, прекрасно усвідомлюючи, що він щойно був присутній на зразковому уроці догляду за магічними істотами. І це його добряче роздратувало. Відчинилися двері найближчої оранжереї, звідти висипала зграйка четвертокласників. Серед них була й Джині. «Салют!» весело привіталася вона. Ще за кілька секунд з'явилася Луна Лавгуд, яка Пленталася позаду всіх. Ніс її був вимощений землею, а волосся закручене у вузол на потилиці. Коли вона побачила Гаррі, її так виречені очі ще більше витріщилися від хвилювання, і вона подалася до нього на упростець. Багато його однокласників зацікавлено за цим стежили. Луна набрала повні груди повітря, а тоді сказала, навіть не вітаючись. «Я вірю, що той, кого не можна називати, повернувся. І вірю, що ти з ним бився і зумів від нього врятуватися». Е -е -е -е, «Добре», – незграбно пробурмотів Гаррі. Луна мала у вухах замість сережок щось схоже на дві оранжеві редиски. Парваті з лавандою, мабуть, помітили їх одразу, бо обидві захихотіли й показали на її вуха. Можете сміятися, нітрохи не збентежилася луна. Їй, напевно, здалося, що парваті і лаванда регочуть з її слів, а не з того, що вона носить. Але колись усі були переконані, що не існує таких істот, як бліберний хочкудик чи зім'яторогий хропач. Так воно й було, утрутилася Герміона. Не існувало ніяких бліберних хочкудиків, чи зім'яторогих хропачів. Луна спопилила її з неважливим поглядом і пішла далі, сердито погойдуючи своїми сережками-ридисками. Тепер уже не тільки парваті й лаванда хапалися за животи, Ну, невже так важко не ображати хоча б тих людей, що мені вірять?» – дорікнув Гаррі, коли вони заходили в клас. «Ой, Гаррі, я тебе благаю. Тобі не потрібна підтримка Луни!» – скривилася Герміона. А мені багато чого розповідала про цю Луну. Вона, здається, вірить лише в те, чого не можна довести. Нагоді сподіватися чогось, Іншого від людини, чий батько видає базікало. Гаррі згадав зловісних крилатих коней, що він їх побачив того першого вечора, і те, як Луна сказала, що теж їх бачить. Настрій у нього зіпсувався ще більше. Невже вона збрехала, та він не встиг заглибитися в ці роздуми, бо до нього підступив. Ерні Макмілен. «Поттере, я мушу тобі сказати, голосно і виразно промовив він, що не тільки диваки тебе підтримують. Особисто я вірю тобі на всі сто. Моя родина завжди була вірна Дамблдорові. І я так само». «Дуже тобі дякую, Ерні» відповів приємно здивований Гаррі. Ну, можливо, Ерні сказав це все занадто помпезно, але Гаррі зараз був глибоко вдячний за слова довіри від людини, звух якої не звисають редиски. Після сказаного Ерні на обличчі лаванди Браун зів'яла посмішка. А Шеймус, як помітив Гаррі, повертаючись до Рона з Герміоною, знітився і набурмосився. А нікого вже не здивувало, що професорка Спраут почала свій урок словами про важливість сов. Гаррі волів, щоб учителі перестали так робити. Йому аж у животі. Перекручувалося щоразу, як згадував, скільки ще має виконати домашніх завдань. Це відчуття неспокою лише погіршилося, коли професорка Спраут наприкінці уроку завантажила їх черговим рефератом. Після півторагодинного уроку утомлені, просякнуті смородом драконячого гною, улюбленого добрива професорки Спраут, Грифіндорці шкандибали до замку, майже не розмовляючи. День був важкий і довгий. Гаррі зголоднів, як вовк, а о п'яті його ще й чекало перше покарання з професоркою Амбридж. Тож він зразу подався на вечерю, навіть не заносячи портфель до грифіндорської вежі, щоб Швиденько попоїсти, перш ніж зустрітися з тим, що йому приготувала доля. Талин видійшов до входу у велику залу, як почув лунки і сердитий голос. «Гей, Поттере!» «Ну, що таке?» – утомлено проказав він, обертаючись до Анджеліни Джонсон, котра, здавалося, ось-ось вибухне. «Я тобі скажу, що таке?» Вона ступила до нього крок і сильно штурхнула пальцем у груди. Як це так вийшло, що ти заробив собі покарання на п'яту годину в п'ятницю? Що?-перепитав Гаррі.-А, так, про воротаря. А нарешті він згадав роздратовано кинула Анджеліна хіба ж я тобі не казала, що хочу провести пробу разом з усією командою і знайти такого воротаря, що підійде всім? Хіба ж я не казала, що спеціально замолила квідичне поле? А тепер ти взяв і вирішив не прийти. Ну, я такого не вирішував, обурився Гаррі, прикро вражений несправедливістю її слів. Амбричка! Призначила мені покарання тільки за те, що я сказав їй правду про відомо кого. Тоді піди до неї і попроси, щоб у п'ятницю тебе звільнили, розлючено звеліла Анжеліна. І мене не цікавить, як ти це зробиш. Скажи їй, якщо хочеш, що відомо хто, витвір твоєї уяви. Але ти мусиш прийти на поле. Вона повернулася і пішла. Знаєте що? сказав Гаррі Ронові і Герміоні, коли вони зайшли до великої зали. Треба перевірити, чи Ольвер Вуд не загинув на тренуванні Калабані Юнайтед. Бо в мене таке враження, що його дух вселився в Анджеліну. Які на твою думку шанси, що Амбричка тебе в п'ятницю відпустить? скептично поцікавився Рон, коли вони. «Посідали за грифіндорським столом». «А менше, ніж нульові», – пригнічено відповів Гаррі, накладаючи на тарілку баранячих котлет. «Але ну, спробувати варто. Запропоную їй хай призначить ще два покарання, або що. Ну, не знаю». І додав, «Хоч би вона мене сьогодні довго не тримала». Нам вже треба написати три реферати, попрацювати з макгональдським щезником, підготувати антизакляття для флитвіка, домалювати посіпачку і почати той дурнувати щоденник снів для трилоні. Рон застогнав і чомусь подивився на стелю. А ще, здається, буде дощ. А до чого тут дощ до наших домашніх завдань? Здивовано підняла брови Герміона. «Ні до чого!» – негайно відповів Рон, і вуха в нього почервоніли. Коли до п'ятої години залишилося п'ять хвилин, Гаррі попрощався з друзями і пішов до кабінету професорки Амбридж на четвертий поверх. Постукав у двері і почув цукровий голос. «Заходьте!» Він зайшов обережно, озираючись на всі боки знав цей кабінет ще з часів трьох попередніх господарів. Коли тут мешкав гільдарой Локарт, стіни були завішені усміхненими Локартами. За часів Люпина тут при бажанні можна було побачити в клітці чи акваріумі найдивовижніших темних істот. У часи самозванця Муді, Весь кабінет був заставлений різноманітними інструментами та знаряддями для виявлення гріхів і таємниць. Та тепер кабінет було годів пізнати. Скрізь лежали мережевні покривали скатертини. На окремих серветках стояли вази з засушеними квітами а одна стіна була прикрашена декоративними тарелями зображеннями чималеньких кошенят. І кожне на шиї мало інакший бант. Ті кошенята були такі бридкі, що Гаррі дивився на них заціпенівши, доки професорка Амбридж не заговорила знову. «Добрий вечір, містер Паттера!» Гаррі здригнувся й озернувся. Він її спочатку не помітив, бо професорка була обрана у вогненно-квітчастий халат, що зливався зі скатертиною на столі у неї за спиною. «Добрий вечір, пані професорко Амбридж!» привітався Гаррі дерев'яним голосом. «Прошу сідати!» показала вона на невеличкий столик, прикрашений мережевною тканиною за яким стояв стілець з прямою спинкою. На столі лежав чистий аркуш пергаменту, явно призначений для Гаррі. Е е не зрушив з місця Гаррі. Пані професорко, е перш ніж почати, я, я хотів... «Я хотів запитати, чи не зробили б ви мені послугу?» Вона примружила свої вирячені очі. «Яку?» «Бачите, я... Я гравець грифіндорської команди з Квідичу. І мені о п'ятій годині в п'ятницю треба бути на пробах нового воротаря. І я... Я хотів би знати, чи не міг би я... Пропустити того вечора покарання, а відбути його, ну, відбути іншим разом. Ще не договоривши речення, він уже знав, що нічого з цього не вийде. «Ой, ні!» – так широко всміхнулася Амбридж, що здавалося, ніби вона щойно проковтнула дуже соковиту муху. «Ой, ні, ні, ні! Це ваше покарання?» за поширення злих, огидних, самозакоханих вигадок, містере Поттере. А покарання аж ніяк не можна пристосовувати заради зручності винуватця. Ні-ні, ви прийдете сюди о п'ятій годині завтра, і післязавтра, і у п'ятницю також відбудете своє покарання за планом. Це навіть добре, що ви пропустите щось для вас важливе. Це послужить вам ще кращим уроком, ніж я задумала. Гаррі відчув, як йому в голову бухнула кров, а у вухах щось загупало. То він, виявляється, поширював злі, огидні, самозакохані вигадки. Вона стежила за ним трохи схиливши голову, і так само всміхалася від вуха до вуха, ніби читала його думки і тільки й чекала, коли ж він знову вибухне криком. З величезним зусиллям Гаррі відвернувся від неї, кинув портфель на підлогу біля стільця з прямою спинкою і сів. — Отак, так! — солодко проспівала Амбридж. Ми вже краще себе контролюємо, правда? А зараз, містере Потере, перепишете для мене деякі рядки. Ні-ні, не вашим пером, додала вона, коли Гаррі нахилився, було до портфеля. Будете писати моїм особливим пером. Ось, нате. Вона вручила йому довге і тонке чорне перо з незвично гострим вістрям. «Я хочу, щоб ви написали, я не повинен брехати», – лагідно звеліла вона. Скільки разів Гаррі старанно вдавав чемність. Доти, доки ці слова до вас дійдуть», – солодко пояснила Амбридж. «Починайте!» Вона підійшла до свого стола. Сіла за нього і нахилилася над стосом пергаменту. Очевидно, перевіряла чиїсь контрольні. Гаррі підняв гостре чорне перо, а тоді усвідомив, чого йому бракує. «Ви не дали чорнила?» – нагадав він. «А воно вам не потрібне!» – відповіла професорка Амбридж, голос якої ледь лед забринів, ніби від сміху. Гаррі торкнувся вістрям пера до пергаменту і написав, «Я не повинен брехати». Раптом він зойкнув від болю. Слова, що з'явилися на пергаменті, були написані ніби якимось яскраво-червоним чорнилом. Одночасно ці слова виступили в гарі на правій руці, врізавшись у шкіру, мов би, надряпані скальпелем. Проте поріз прямо на очах загоївся. Тільки шкіра лишилася трохи червоніша, ніж була. Гаррі озирнувся на професорку. Вона стежила за ним, розтягши в посмішці свого великого ропушечого рота. «Що?» «Нічого», – тихенько звався Гаррі. Глянув на пергамент – Знову торкнувся його пером, написав «Я не повинен брехати», і вдруге відчув пекучий біль у руці. Слова знову врізалися йому в шкіру і знову ж таки зникли за кілька секунд. Так було і далі. Знову і знову Гаррі писав на пергаменті слова не чорнилом, як він невдовзі збагнув, а власною кров'ю. І ці слова знову і знову врізалися йому в руку, зникали і з'являлися заново наступного разу, коли він торкався пером пергаменту. За вікном кабінету запала темрява. Гаррі не питав, коли йому дозволять зупинитися. Навіть не дивився на годинника. Знав, що вона чекає від нього вияву слабкості – і не збирався їй показати найменшого такого знаку. Хоч би й довелося просидіти тут цілу ніч, роздряпуючи собі руку цим пером. «Підійдіть сюди!» Нарешті звеліла вона, коли минуло вже, здавалося, кілька годин. Він підвівся. Рука пекла і боліла. Глянув на неї. І побачив, що рана загоїлася, але шкіра була криваво червона. Руку, звеліла вона. Він простяг руку. Вона схопила її своєю. Гаррі аж здригнувся від дотику її грубих, коротеньких пальців, унизаних потворними старими перснями. Геч, бачу, писання. «Не справило на вас належного враження», – усміхнулася вона. «Доведеться повторити процедуру завтра. Можете йти». Гаррі мовчки вийшов з кабінету. Школа була безлюдна. Уже минула північ. а Він поволі пройшов коридором, а коли завернув за ріг і був певний, що вона вже не чує його кроків, Кинувся бігти, а він не мав часу працювати над закляттям щезник, не записав у щоденник жодного сну, не домалював посіпачки, не написав жодного реферату. Вранці пропустив сніданок, щоб нашкрябати в щоденнику хоч би зо два вигадані сни для першого року віщування, і був здивований, коли. Компанію йому склав розпатлений Рон. «А чому ти не написав учора?» – поцікавився Гаррі в Роне, який безтямно роззирався по кімнаті в пошуках натхнення. Учора, коли Гаррі повернувся до спальні, Рон уже міцно спав. Тепер же він пробурмотів щось про працю над іншими предметами, низько схилився над пергаментом і нашкрябав кілька слів. «Має вистачити!» – буркнув він і закрив щоденника. Хех, написав, ніби мені наснилося, що я купував собі нове взуття. Тут вона не приплете нічого химерного, правда? Разом вони побігли до північної вежі. «А як пройшло покарання вам, брички? Що вона змусила тебе робити?» Гаррі завагався на частку секунди, а тоді сказав «писати речення». Ну, це ще не погано, зрадів Рон. Ага, буркнув Гаррі. Слухай, я й забув на п'ятницю вона тебе відпустила? Ні, сказав Гаррі. Рон співчутливо застогнав. Це був іще один поганий день для Гаррі. Він виявився серед найгірших учнів на трансфігурації бо не мав коли працювати над щезником. Цілу обідню перерву домальовував посіпачку, а тим часом професорки МакГонегел, граблі Планка та Сіністра надавали їм нових домашніх завдань.